Тіммі визернув за одвірка, дивлячись на хлопчика, який прийшов до нього в гості. М'язи на руках у місіс Госкінс помітно напружилися. «Джералде», – звернулася вона до свого чоловіка, – «ти певний, що це безпечно?» «Якщо ви питаєтеся, чи безпечний Тіммі», – одразу відповіла міс Фелоуз, – «то я вам скажу, звичайно так. Він чемний хлопчик». «Але ж він дикун?» «Газетні історії про мавпича». Міс Фелоуз рішуче заперечила. Він не дикун. Він спокійний і розумний, наскільки може бути спокійною і розумною будь-яка дитина у п'ять з половиною років. Це так шляхетно з вашого боку, місіс Госкінс, що ви погодилися дозволити вашому хлопчикові побавитися з Діммі. Будь ласка, нічого не бійтеся. Я не цілком певна, почала гарячкувати місіс Госкінс, що я погоджуюся. «Люба, ми з тобою про все домовилися», втрутився Госкінз. «Не починаймо нової суперечки. Опусти Джері на підлогу». Місіс Госкінз опустила сина, і той притулився до неї спиною, дивлячися в очі, які своєю чергою дивилися на нього із суміжної кімнати. «Ходи не сюди, Тімі», покликала міс Фелоуз. «Не бійся». Тімі поволі зайшов у кімнату. Госкінз нахилився, щоб відірвати пальчики Джері від маминої спідниці. «Відступи назад, люба моя, не заважай дітям!» Хлопчики дивилися один на одного. Джері, хоч і молодший, був надюєм вищий, і проти його рівної постави та доладно посадженої голівки гротескність Тіммі раптом впала у вічі так само яскраво, як і в перші дні. Губи міс Фелоуз затремтіли. Дитячим дискантиком, Перший озвався маленький неандерталець. «Як тебе звати?» І Тіммі несподівано подався личком уперед, ніби хотів ближче приглянутися до незнайомця. Наляканий Джері відповів енергійним штурханом, від якого Тіммі беркицнувся. Обидва зайшлися голосним ревом, і місіс Госкінс підхопила свою дитину, а місіс Фелоус і собі, вся червона від стримуваного гніву, Взяла на руки Тімі і стала його заспокоювати. «Вони просто органічно не сприймають одне одного», сказала місіс Госкінс. «Не більше органічно», – втомлено заперечив її чоловік, «ніж будь-які двоє незнайомих дітей не сприймають одне одного. А тепер опусти Джері і дай йому звикнути до обстановки. Найкраще нам піти звідси. Міс Фелоуз згодом може привезти Джері в мій кабінет, а я відправлю його додому». Наступну годину діти провели ні на мить, не відриваючи настороженого погляду один з одного. Джері плакав за мамою і бив міс Фелоуз, нарешті дав уговкати себе карамелькою. Тіммі смоктав другу карамельку, а наприкінці години міс Фелоуз пощастило забавити їх одним набором кубиків на двох, хоч вони сиділи в різних кутках кімнати. Коли вона відводила Джері, то відчувала майже слізну вдячність до Госкінза. Вона шукала способу висловити цю вдячність, але його суха офіційність подіяла, мов, холодний душ. Може він не міг подарувати, що його змусили відчути себе нечулим батьком? І те, що він привів свого сина, була саме спроба показати, що він і ласкавий батько для Тімі, і водночас зовсім йому не батько. І те, і друге заразом. Отже, все, на що вона спромоглася, було «Дякую, дуже вам дякую» а все, на що спромігся він, було «Прошу, нема за що». Потім усе ввійшло в звичку. Двічі на тиждень Джері приводили на годину побавитися. Згодом ігри продовжили до двох годин, діти познайомилися, призвичаюлися один до одного і гралися в купі. Все ж таки після першої хвилі вдячності міс Фелоуз відчула, що недолюблює Джері. Він більший, важчий і в усьому перший, Скрізь відтискував Тімі на другорядні ролі. З таким становищем вона мирилася хіба тому, що, попри всі недогоди, Тіммі з дедалі більшою радістю чекав на чергові візити приятеля своїх забав. Це все, що в нього є, журилася вона подумки. А одного разу, дивлячись на дітей, вона подумала двій когоскінзових дітей одне від дружини, а друге від Стасіса. А вона сама. Господи, – подумала вона, прикладаючи кулаки до скронь і палаючи з сорому, – я ревную.